Два. Наступним днем, при нашій першій зустрічі в актовому залі, вони видались досить нормальними. Скоріше, молоді та дещо запеклі. Більшість з них вийшли з ясел 7-8 років тому. Ясла – це контрольоване, ізольоване середовище, в яке мають доступ лише декілька спеціалістів, в основному лікарі-педіатри і вчителі. Коли особа у віці 12-13 років виходить з ясел, він обирає ім'я. Прізвище він успадковує від донорів батьків з вищим генетичним рейтингом. І він є справжнім перевіреним дорослим, за світою, еквівалент якої я мав після першого курсу коледжу. Більшість з них отримує спеціалізовану освіту, але деяких безпосередньо призначають на роботу. Їх дуже уважно обстежують, і будь-хто з найдрібнішими ознаками соціопатії, такої як, наприклад, гетеросексуальні нахили, відправляють у коригувальний заклад. Їх там або виліковують, або лишають доскону. Усіх призивають до ДСОН у віці 20 років. Більшість з них працюють 5 років по кабінетам і демобілізуються. Деякі щасливчики, один на 8 тисяч в середньому, запрошуються на добровільній основі на бойовий вишкіл. Відмова вважається соціопатичністю, навіть якщо означає додаткові 5 років служби. І ваш шанс вижить за 10 років настільки мізерний, прямуючий майже до нуля, що його ніхто не має. Найкращим варіантом для вас є закінчення війни ще до того, як ваші суб'єктивні 10 років служби скінчаться. Сподівайтесь на те, що затримка в часі дасть вам чимало років між кожним боєм. Поза як ви, умовно кажучи, вступаєте в бій один раз на суб'єктивний рік, і в середньому в кожному бою виживає 34%, то порахувати ваш шанс пройти усі бої за 10 є нескладною задачею. Вони складають 21 тисячну одного або іншими словами – Узяти старий добрий шестизарядний і грати у російську рулетку чотирма патронами з шести. Якщо вдасться зіграти десять разів підряд і не прикрасити кров'ю стіну навпроти – вітаємо! Ви штатський! В лавах ДСОН проходить службу біля 60 тисяч учасників бойових дій, тож варто очікувати, один-два з них вціліють протягом десяти років. Я не ставився серйозно до можливості стати таким, незважаючи навіть на те, що половина вже пройдено. Як багато з цих молодих солдатиків, що вливались в аудиторію, знали, що вони приречені. Я намагався співставити обличчя з досьє, які я переглядав в сенький ранок, але це виявилось непросто. Їх, немов, підбирали по набору однакових параметрів, і виглядали вони підкреслено однаково. Високі, але не дуже, м'язисті, але не сильно, розумні, але незадумливі. Земля стала значно більш одноріднішою в расовому плані, аніж це було в моєму столітті. Більшість з них віддалено скидалася на полінезійців. Лише двоє, кей-банда та лін, були представниками чистіших расових типів. Я подумав, чи не пресують їх інші за це. Більшість жінок були неймовірно привабливими, але не в моїй позиції бути критичним. Я тримав целібат вже більше року, з тих пір, як попрощався з Мері Гей на небесах. Міркував я також і про те, чи може хоч одна з них мати слід атавізму, чи потішити ексцентричність її командира. На встановлення сексуальних відносин з підлеглими існує абсолютна заборона, що милий спосіб викладання. Порушення цього правила карається арештом усіх коштів і пониження в званні до рядового, або, якщо відносини вплинули на боєздатність підрозділу, спільною стратою. Якщо всі ДСОНівські настанови можуть порушуватися так показово і постійно, як оцей, то це буде веселенька армія. Але й ніхто з хлопців мене не цікаво. Як воно буде через рік, не знаю. «Струнко!» – почулося від лейтенанта Гіллебоу. Маю віддати належне моїм новеньким рефлексам. Я не скочив на ноги, а всі інші в аудиторії скочили. «Мене звати лейтенант Гіллебоу, і я ваш другий польовий офіцер». Це мало би означати «другий польовий сержант». Переповнення офіцерами – це добрий знак для армії, яка існує так довго. Гіллебоу почала як просолений ветеран. Можливо, вона щоранку перед зеркалом вигукує накази, коли голиться. Але я читав її справу і знав, що вона була лише в одному бою, та і то пару хвилин. Втратила руку і ногу, і була комісована за результатами обстеження в клініці регенерації, геть як я. Дідько, певно, до травми вона була досить приємною людиною, адже навіть одну кінцівку відрощувати дуже болісно. Вона видала їм типову накачку першого сержанта, соборо, але справедливо. Не мирнуйте мого часу дрібницями, використовуйте ланцюг командування, більшість проблем могла бути вирішена в п'ятому ешелоні. Це змусило мене шкодувати, що я не знайшов часу поговорити з нею раніше. Командування ударних сил насправді підштовхувало нас до цього першого збору. Нам призначено вантажитися на судно наступного дня, а з офіцерами я встиг перекинутися лише парою слів. Так, не досить, бо стає зрозумілим, що я і Гіллибоу маємо абсолютно різні підходи до керування підрозділом. Звісно, керувати – це і її робота, моя ж – віддавати накази. Але вона створила потенційну ситуацію – поганий хлопець, хороший хлопець. Влаштувала ланцюг командування так, аби відділити себе від жінок і чоловіків, що були під її орудою. Я планував не сидіти осторонь тихцем, а виділяти годину раз на два дні, коли кожен боєць може прийти до мене з порадою або скаргою, уникаючи дозволу свого безпосереднього командира. За тижневе перебування в Бляшанці ми обоє отримали однакову інформацію. Цікаво, що ми прийшли до настільки різних висновків щодо лідерства. Ця політика відкритих дверей, наприклад, продемонструвала непогані результати в сучасних арміях в Австралії та Америці. Особливо вона стане у нагоді в нашій ситуації, коли кожен вимушений знаходитися у чотирьох тісних стінах місяці або навіть роки. Ми використовували подібний підхід на Сангре і Вікторія – останньому зоряному кораблі, до якої я був приписаний, і він пом'якшував ситуацію. Під час організаційної промови лейтенант скомандувала вільно, проте дуже скоро вистрончить їх і представить мене. Про що ж мені говорити? Я планував промовити пару передбачуваних слів і описати свою політику відкритих дверей. Потім завернути до командора Антопола, яка могла розповісти щось про Масарік-2. Але краще я притримую свій опис до довгої розмови з Гілебов. Насправді ідеально буде, якщо це лейтенант сама розповість рядовим про мою політику. Щоб ми обоє не виглядали дурнями. Мене врятував мій зам, капітан Мур. Він залетів крізь бічні двері. Він завжди літав такий собі огрядний метеор. Швидко віддав честь і вручив мені конверт з нашим бойовим наказом. Я шепетом перекинувся парою слів з командором, і вона погодилася, що не буде шкоди, якщо ми розповімо, куди йдемо, навіть якщо ранги особова справа не вимагають повідомляти про подібне. Єдина річ, про яку ми могли не хвилюватися у цій війні – ворожі агенти. Під добрим шаром фарби туріанець може здалеку скидатися на ходячий гриб, обов'язково викличе підозру. Гіллебоу привернула їх увагу і завзято розповіла підлеглим, яким чудовим командиром я буду, що я на війні від початку, і якщо вони планують вижити за час служби, то краще їм слідувати моєму прикладу. Лейтенант не згадала, ніщо солдатом я був таким собі, хоч виділявся талантом сумувати. Не про те, що я дембельнувся з армії при першій же можливості, повернувшись лише через те, що умови на землі були нестерпними. «Дякую, лейтенанте!» – я зайняв її місце на пудіумі. «Вільно!» – розкрив єдиний папірець, що містив наші накази і підняв його. «В мене є добрі новини і погані новини!» Те, що було жартом п'ять сотень років тому, зараз стало простою констатацією фактів. «Це наші бойові накази по рейду САД-138». Гарна новина полягає в тому, що ми, скоріш за все, не будемо вступати в бій, немиттєво як мінімум погана, ми будемо ціллю. Це їх дещо приголомшило. Але ніхто не промовив ні слова і не відвів від мене погляд. Гарна дисципліна. Чи просто фаталізм? Мені ж невідомо, наскільки реалістичним вони бачать своє майбутнє. Чи відсутність майбутнього? Саме так. А наказано нам е, знайти найбільшу з портальних планет на орбіті САД-138, побудувати на ній базу і утримувати її, поки не прибуде зміна. Можливо, два чи три роки. Протягом цього часу ми майже зі 100% вірогідністю будемо атаковані. Як більшості з вас вже відомо, командування ударними силами розібралось з алгоритмом руху ворожих сил від колапсару до колапсару. Вони сподіваються прослідкувати цей складний рух у просторі та часі з тим, аби відшукати рідну планету туріанців. Наразі штаб здатен відправляти лише сили на перехоплення, аби ускладнювати ворожу експансію. У далекій перспективі це нам і наказано зробити. Ми будемо одним з декількох десятків загонів, призначених для проведення блокуючих маневрів на передньому краї противника. Я не хочу нагадуванням важливості цієї місії тиснути на вас ще більше або серйозніше. Але якщо ДСОН зможе утримати їх від розширення сфери впливу, то ми отримаємо змогу оточити ворога і виграти війну. Скоріше за все, ми раніше станемо мертвим м'ясом. Ще от про що хотів нагадати. Ми можемо бути атакованими у день висадки, або просто утримувати планету протягом 10 років і повернутися домів. Шикарний шанс. Щоб не сталося, кожен з нас має постійно лишатися в найкращій бойовій формі. В переході ми постійно будемо займатися фізпідготовкою та працюватимемо над навичками бою. Особливо будівельні знання, адже ми маємо встановити базу і обладнати її захисним устаткуванням у найкоротші строки. Боже, я починаю говорити як офіцер. Питання будуть? Питань не було. Тоді я хотів би представити командора Антополу. Командора? Командор не намагалася приховати свою нудьгу, підкреслюючи характеристики і можливості Масарика-2 в кімнаті набитій піхтурою. Все, що вона сказала, я знав пораніше запченому у Бляшанці, але остання фраза командора привернула мою увагу. САД-138 буде найвіддаленішим колапсаром, до якого полетить людина. Він навіть не зовсім в нашій галактиці розташований. Скоріш за все, це є частиною великої Мегаланової хмари на відстані 150 тисяч світлових років. Наша подорож вимагатиме чотирьох стрибків і продовжуватиметься чотири місяці суб'єктивного часу. Маневрування біля горизонту подій колапсарів перенесе нас вперед на 300 років відносно часу, коли ми досягнемо САД-138. А якщо я доживу до повернення, то мене ще 700. Особливої різниці не буде. Мерігей буде вже добряче мертвою, а більше нікого з тих, хто для мене важливий, живих не лишиться. Як вже повідомив майор, не дозволяйте цим цифрам заколисовувати себе у теплій ванні. Ворог теж прямує до САД-138, ми можемо опинитись там в один день. Математика ситуації досить складна, але повірте нам на слово, це буде гонка за лідером. Майоре, ви маєте щось додати? Я почав підводитись. Отже, струнко, прокричала Гіллебоу, треба вже призвичаєтись до цього. Лише те, що я хотів на пару хвилин зустрітися зі старшими офіцерами ешелону 4 і вище. Сержанти підрозділів, ви відповідаєте за прибуття ваших підлеглих до 67-ї вантажної зони о 4.00 завтрашнього ранку. До того моменту ваш час – це ваш час. Розійтись. Я запросив п'ятьох офіцерів до моєї каюти і дістав пляшку справжнього французького бренді. Вона коштувала мені двох місячних зарплат, але що іще мені робити з грошима? Інвестувати? Я передав склянки, але лікар Алсевер відмовилась. Замість алкоголю вона розчавила під носом маленьку капсулу і глибоко вдихнула. Потім спробувала приховати глибоку ейфорію, але без особливого успіху. По-перше, давайте розберемося з однією з основних проблем щодо персоналу. Почав я, розливаючи. Чи всім із вас відомо, що я не гомосексуаліст? Змішаний хортаксер і нісер. Як ви вважаєте, це може ускладнити моє положення як командира? В розрізі звання і особової справи. «Сер, я не...» – почав було Мур. «Давайте без цих формальностей», – перервав я його у близькому колі. «Я був рядовим чотири роки тому, по власному відліку. Якщо навколо немає рядових, то я просто Мандела або Вільям». В мене склалося враження, що я помилився, навіть згадавши про це. «Продовжуйте». «Добре, Вільяме», – вів далі капітан. Сто років тому це могло бути проблемою. Ви знаєте, що тоді відчували люди? Насправді ні. Все, що я знаю з історії 21 століття до наших часів, це військова її частина. Оу, ну добре, це було, як би це сказати. Руки його заворушились. Це був злочин, лаконічно відказала лікарка. Саме тоді Євгенічна Рада запропонувала використовувати ідею універсальної одностаті. Євгенічна Рада? Частина ДСОН має владу лише на Землі. Вона глибоко вдихнула з пустої капсули. Ідея полягала в тому, аби утримати людей від дітонародження природним шляхом. Тому що, по-перше, люди демонструють неприйнятний несмак під час вибору генетичного партнера, і, по-друге, Рада помітила, що расові відмінності мають непотрібний вплив, що розколює людство. З дотальним контролем народжуваності вони за пару поколінь можуть усіх зробити однією расою. Я її уявити не міг, що вони зайдуть так далеко. Хоча сподівався, що це має логіку. Ви як лікар погоджуєтесь? Як лікар я... як лікар не впевнена. Вона дістала іншу капсулу і крутила її між великими вказівним пальцями, вдивляючись в ніщо або в те, що інші не могли бачити. В своєму роді це полегшує мою роботу. Багацько хвороб більше не існує. Але я не думаю, що вони аж так багато знають про генетику, як вважають. Власне, я навчена, проте вони можуть приймати якісь дуже неправильні рішення, наслідки яких проявлятимуться лише через століття. Вона роздушила капсулу під носом і двічі глибоко вдихнула. «Як жінці, певно, мені це довподобає». Її либової раски енергійно закивали. «Не треба проходити через дітонародження. «Частково». Вона комічно скосила очі, дивлячись на капсулу, і вдихнула в останнє. «Більше за те, щоб не мати чоловіка всередині мене. Розумієте?» Це бридко. Мур засміявся. Якщо ти не пробувала, Діана, не? Ой, та помовч вже. Вона грайливо кинула в нього пусту капсулу. Але ж це абсолютно природно", запротестував я. Як і по деревам лазити, викопувати коріння гострим патиком. Прогрес, мій добрий майоре, прогрес. В будь-якому випадку, продовжив Огрядний, злочином це вважалося лише протягом короткого періоду. Потім це було визнано таким, що можна виправити. Дисфункцією, підказала Алсевер. «Дякую. І тепер, отже, це велика рідкість. Я закладаюся, що ні жінки, ні чоловіки не мають великої тяги до цього. Просто ексцентричність, шляхетно додала Діана. «Це не те саме, що поїдання на мовлят». «Вірно, Мандело», – звалася Гіллибов. «Я через це не відчуваю жодної різниці у ставленні до тебе». «Я… Е, я вдячний. Це було просто чудово. Мене осяло, що я не мав жодної уяви, як поводити себе в товаристві». Так багатько з моєї природньої поведінки було засновано на складному, невисловленому збірнику сексуального етикету. Я що, очікував поводитися з чоловіками як з жінками і навпаки? Чи ставитися до них як до братів і сестер? Все це дуже заплутано. Що ж, дякую за запевнення. Я допив і поставив склянку. Це, власне, було головним, про що я хотів погомоніти. Я впевнений, що у вас ще купа власних справ, попрощатися і все таке. Не дозволяйте мені вас затримувати. Вийшли всі, за винятком Чарлі Мура. Ми з ним вирішили пуститися берега і відвідати кожен бар і офіцерський клуб в сектору. Ми вклали в копи 12, і так б зробили їх всіх, та я вирішив хоч трохи поспати перед майбутнім перекликом. Одного разу Чарлі дуже тактовно спробував підбити клинці. Сподіваюся, моя відмова теж була досить тактовною, але, думаю, я матиму ще багато практики.